18. A határ előtti utolsó nagyobb helységben spanyol vízumot akartam szerezni Helen számára. A konzulátus előtt nyomasztó tömeg várakozott. Vállalnom kellett a kockázatot, hogy a kocsit már keresik. Mi más tehettem volna? Georg útlevelében volt spanyol vízum. Lassan a konzulátus elé hajtottam. A tömeg csak akkor mozdult meg, amikor felismerte a német rendszámot. Szétvált előttünk. Egy csomó emigráns elmenekült. A kocsi két oldalt gyűlölettől övezve nyomult a bejárat felé. Egy csendőr tisztelgett. Ilyesmi már rég nem fordult elő velem. Hanyagul visszaköszöntem és bementem a konzulátusra. A csendőr csinált nekem utat. Gyilkosnak kell lenni, hogy tiszteljék az embert, gondoltam keserűen. Amikor felmutattam az útlevelemet, rögtön megkaptam a vízumot. Az alkonzul látta az arcomat. A kezeimet nem láthatta, felhúztam a kocsiban talált kesztyűt. A háború és a közelharc emléke, mondtam, megértően bólintott. Nekünk is voltak háborús éveink. Heil Hitler! Nagy ember, akár a mi Kiöttem. Kijöttem. A kocsi körül üres térség képződött. A hátsó ülésen egy tizenkét év körüli rémült fiú ült. Behúzódott a sarokba, és szinte csak egy szempár és a szájára szorított két tenyér volt. Magunkkal kell vinnünk, mondta Helen. Miért? Mert a papírja két nap múlva lejár, és ha elfogják, Németországba küldik. Most éreztem meg csak az ingem alatt a hátamon a verítéket. Helen rám nézett. Nagyon nyugodt volt. Egy életet elvettünk, mondta angolul. Egyet meg kell mentenünk. Milyen papírod van? kérdeztem a fiútól. Szó nélkül felém nyújtott egy tartózkodási engedélyt. Elvettem és visszamentem a konzulátusra. Nagyon nehezemre esett visszamenni. Odakint a kocsi, mintha száz hangszóróból kiabálta volna világgá a titkát. A titkárnak hanyagul odavetettem, hogy teljesen megfeledkeztem róla, hogy még egy vízumra van szükségem szolgálati okokból, valakit legalizálnom kell a határon túl. Meghökkent, amikor meglátta a papírt, aztán elmosolyodott, behunyta az egyik szemét, és kiadta a vízumot. Beszálltam a kocsiba. A hangulat még ellenségesebb lett. Valószínűleg azt hitték, hogy lágerbe akarom hurcolni a fiút. Elhagytam a várost, és reménykedtem, hogy továbbra is velem marad a szerencse. A kormány kereke minden órában forróbb lett a kezemben. Féltem, hogy nem sokára kénytelenek leszünk elhagyni a kocsit, és fogalmam se volt róla, hogy akkor aztán mihez kezdünk. Helen ilyen időben nem mászhatta meg a hegység titkos ösvényeit, túl gyenge volt hozzá, és a kocsi elvesztése az ellenségeink által nyújtott kísérteties oltalomnak is véget vetett volna. Egyikünknek sem volt kiutazási engedélye Franciaországból. Gyalogosan kelni át a határon egészen mást jelentett, mint egy drága kocsiban. Robogtunk tovább. Különös nap volt. Az innen és a túl, mintha két szakadékká vált volna, és mi úgy utaztunk köztük egy keskeny hegygerincen, egy magas felhő borított a tájon, akár egy függő vasút fülkéjében. A kép leginkább azokhoz a régi kínai tusrajzokhoz volt hasonlítható, amelyeken egyhangú hegycsúcsok, felhők és vízesések közt vonulnak az utazók. A fiú a kocsi hátsó ülésén kuporgott, és jóformán meg sem Eddig csak azt tanulta meg az életben, hogy senkiben sem szabad bíznia. Semmi egyébre nem emlékezett. Három éves volt, amikor a harmadik birodalom kultúra hordozói betörték a nagyapja koponyáját, hét éves, amikor az apját felakasztották, és kilenc, amikor elgázosították az anyját, vagyis valóban a 20. század gyermeke volt. Sikerült valahogyan megszöknie a koncentrációs táborból, és teljesen egyedül átjutni a határokon. Ha elkapták volna, mint dezertőrt visszaküldték volna a koncentrációs táborba, és felakasztották volna. Lisabomba akart jutni, állítólag ott dolgozott órásként az egyik bácsikája. Az anyja beszélt neki róla az elgázosítása előtti estén, amikor megáldotta, és ellátta az utolsó tanácsaival. Simán ment minden. A francia határon senki sem kérdezte meg, hogy van-e utazási engedélyünk. Éppen csak felmutattam az útlevelemet, és bemondtam a kocsi adatait. A csendőrök tisztelektek, a sorompó felemelkedett, és mi elhagytuk Franciaországot. Néhány perc múlva már a spanyol vámhivatalnokok csodálták meg a kocsit, és érdeklődtek, hogy hány kilométert teszt meg óránként. Mondtam nekik valamit, ők meg egyik kocsijuk a Hiszpánó Suiza újabban szerzett hírnevéről kezdtek lelkendezni. Közöltem velük, hogy nekem is van egy Hiszpánó Suizám, és leírtam nekik a hűtőjén látható jelvényt, a repülő darut. El voltak ragadtatva. Megkérdeztem, hol tankolhatnék. Közölték, hogy Spanyolország barátai számára rendelkezésre áll egy speciális benzinkút, nem volt egy pezetám se. Készséggel beváltották a frankjaimat. Szívélyes udvariaskodással búcsúztunk egymástól. Hátradőltem az ülésen. A hegygerinc és a felhők eltűntek. Egy idegen ország feküdt előttünk, egy ország, amely már más volt, mint Európa. Még nem menekültünk meg, de... Franciaország és e között az ország között szakadék tátongott. Elnéztem az utakat, a szamarakat, a viseleteket, a rideg, sziklás tájat. Afrikában voltunk. Úgy éreztem, hogy ez az igazi nyugat itt, a Pireneusokon túl. Aztán észrevettem, hogy Helen sír. Most odaérkeztél, ahová vágytál. Suttogta. Nem tudtam, mire gondol. Még mindig alig tudtam elhinni, hogy ilyen könnyen ment minden. Az udvariasság a tisztelgések, a mosolyok jártak az eszemben. Évek óta első ízben volt részem ilyesmiben, és meg kellett hallnom, hogy emberként kezeljenek. Miért sírsz? kérdeztem. Még nem menekültünk meg. Spanyolország tele van gestapo emberekkel keresztül kell utaznunk rajta, amilyen gyorsan csak lehet. Egy kis helységben aludtunk meg. Eredetileg ott akartam hagyni valahol a kocsit, hogy vonattal utazzunk tovább. Nem tettem. Spanyolország nem volt biztonságos. El akartam hagyni, amilyen gyorsan csak lehet. A kocsi valami megmagyarázhatatlan módon olyasmi lett, mint egy komor amulet. Technikai tökéje még azt a borzadást is háttérbe szorította, amelyet a láttán éreztem. Túlságosan nagy szükségem volt rá, nem gondoltam többé Georgra. Túlságosan sokáig függött a léte Damoklész karjaként a fejem fölött, és most ez a fenyegetés eltűnt. egyebet szinte nem is éreztem. Aztán eszembe jutott a mosolygós. Ő még élt és telefonon megpróbálhatott lefogatni bennünket. A gyilkosokat minden ország kiszolgáltatta. Hogy önvédelemből öltem, ott kellett volna bizonyítanom, ahol a dolog történt. Másnap késő éjszaka értem a Portugál határra. Útközben minden nehézség nélkül sikerült vízumokat kapnom. A határon hellent a kocsiban hagytam, azzal, hogy járassa a motorcs, ha valami gyanús történnék, hajtson egyenesen nekem, én felugrom a kocsira, és áttörünk a portugál vámhoz. Nagyobb bajunk nem eshetett. Kis határállomás volt, s mielőtt a spanyol vámőrök a sötétben utánunk lőhettek és eltalálhattak volna, már rég túl lettünk volna a veszélyen. Hogy aztán Portugáliában mi lesz velünk, megint más kérdés volt. Nem történt semmi. Az egyeruhás vámőrök úgy álltak a szeles sötétségben, mint egy golyakép alakjai. Tisztelektek, és mi áthajtottunk a Portugál határállomásra, ahol ugyanilyen módon engedtek el bennünket. Már éppen tovább indultunk, amikor utánunk szaladt az egyik vámos, és kiabált, hogy álljunk meg. Gyorsan fontolóra vettem a dolgot, aztán megálltam. Ha tovább hajtok, a kocsit a legközelebbi helységben feltartóztathatják. Megálltam. Jóformán nem is lélegeztünk. A vámos a kocsihoz ért. Tessék az igazolványuk, mondta. Ott hagyták. Hogy akarnak enélkül visszajutni a határon? Nagyon köszönöm. A mögöttem ülő fiú fellélegzett. Én is úgy megkönnyebbültem, hogy egy pillanatig úgy éreztem, mintha nem is lenne súlyom. – Most már Portugáliában vagy! – szóltam oda a fiúnak. Lassan levette a két kezét a szájáról, és most először hátradőlt az ülésen. Az egész úton előre görnyedve ült. Falvak repültek el mellettünk, kutyák ugattak. Hajnal volt, de egy kovács műhelyben már égett a tűz, a kovács egy szürke lovat patkolt. Már nem esett az eső. Vártam, mikor fog el a felszabadulás érzése, amelyre olyan régen vártam. De nem éreztem semmit. Helen mozdulatlanul ült mellettem. Örvendezni szerettem volna, de üresnek éreztem magam. Lisabonból felhívtam a márszei amerikai konzulátust. Felvázoltam a történteket egészen addig a pillanatig, amikor megjelent Georg. A férfi, akivel beszéltem, úgy vélekedett, hogy hiszen akkor most már biztonságban vagyok. Csak annyi tudtam elérni nála, hogy megígérte, ha átutalják hozzájuk a vízumot, továbbítja a Lisszaboni konzulátusra. A kocsitól, amely oly sokáig oltalmazott bennünket, meg kellett szabadulnunk. Add el, mondta Helen. Nem kellene inkább a tengerbe gurítanom valahol. Az nem változtat semmin. A pénzre szükséged van. Add el! Igaza volt. A kocsit nagyon könnyű volt eladni. A vevő kijelentette, hogy kifizeti érte a vámot és feketére lakkoztatja a kocsit. Egy szatócs volt. A kocsit Georg neve alatt adtam el neki. Egy hét múlva portugál rendszámmal láttam viszont. Több hozzá hasonló kocsi szaladgált Liszabonban, a balhák csóján levő nagyon jelentéktelen horpadásról ismertem rá. Georg útlevelét elégettem. Svarc az órájára nézett. Ami még hátra van, rövid idő alatt el lehet mesélni. Hetenként egyszer eljártam a konzulátusra. Egy ideig szállodában laktunk. Még volt pénzem a kocsi árából, abból fizettem a szálloda költségeit. Azt akartam, hogy Helen, amennyire csak lehet, fényűző körülmények közt éljen. Találtunk egy orvost, akinek a segítségével kábítószerhez jutott. Még a kaszinóba is elmentem vele. Egy kölcsönzőből béreltem magamnak smokingot erre a célra. Helennek még megvolt a Párizsban vásárolt estéiruhája. ruhája. Vettem neki hozzá egy pár aranycip ellőt. A régit Márszejben felejtettem. Ismeri a kaszinót? Sajnos, mondtam. Tegnap délután ott jártam. Hiba volt. Azt akartam, hogy játszon, mondta Svarc. Nyert. A felfoghatatlan szerencse még mindig tartott. Figyelmetlenül lökte oda a zsetonokat, és a számok mindig kijöttek. Ennek az utolsó időszaknak nem sok köze volt a realitáshoz. Mintha a kastélyban töltött idő kezdődött volna újra. Egy kicsit megjátszottuk magunkat, én azonban első ízben éreztem azt, hogy Helen teljességgel hozzám tartozik. Noha napról napra jobban elsiklott mellőlem, minden szeretők legkérlel Még nem adta meg magát, de már nem is harcolt többé. Voltak gyötrelmes éjszakák, és voltak éjszakák, amikor sírt, de aztán ismét szinte földön túli pillanatok következtek, amikor az édesség, vigasztalanság, bölcsesség és valamilyen a test korlátai nélküli szeretet hirtelen olyan intenzitást nyert, hogy szinte mozdulni sem mertem. Annyira erősnek éreztem. Szerelmem fordult hozzám egyszer egy éjszaka, és ez volt az egyetlen eset, hogy erről beszélt az ígéret földjét, ahová vágytál, nem együtt fogjuk meglátni. Délután elvittem az orvoshoz. Mintha hirtelen villámcsapás ért volna, úgy ágaskodott fel bennem a tehetetlen lázadás, amelyet akkor érezhet az ember, amikor rájön, hogy nem tarthatja meg, amit szeret. Helen, mondtam elfulladt hangon. Mi lett belőlünk? Hallgatott. Aztán megrázta a fejét és elmosolyodott. Minden, ami lehetett, felelte. És ennyi elég. Aztán eljött az a nap, amelyen a konzulátuson közölték velem, hogy megtörtént a hihetetlen, átutaltak számunkra két vízumot. Egy véletlen, ismerős részeg hangulata megszerezte számunkra azt, amit minden könyörgés és minden szorultság nem tudott elérni. Nevettem. Hisztérikusan. Ha nevetni tud az ember, manapság túl sok nevetni való akad a világon. Nem gondolja? Előbb-utóbb elmúlik a nevethetnékje, mondtam. A furcsa az, hogy az utolsó napokban sokszor nevettünk, felelte varc. Mintha egy szélvédett kikötőben jártunk volna, a keserűség kifogyott belőlünk, elapadtak a könnyeink, és a szomorúság olyan átlátszó lett, hogy sokszor nem lehetett megkülönböztetni az ironikusan fájdalmas vidámságtól. Egy kis lakásba költöztünk. Érthetetlen vakságomban tovább fáradoztam tervem megvalósításán, hogy Amerikába meneküljünk. Sokáig nem indult egyetlen hajó sem, míg végül biztos lett, hogy indul egy. Eladtam az utolsó dögárajzot, és megvettem rá a jegyeket. Boldog voltam. Azt hittem, megmenekültünk. Mindennek ellenére, az orvosok ellenére. Még ennek a csodának is meg kellett történnie. A hajó indulását néhány nappal elhalasztották. Aztán tegnap előtt még egyszer elmentem az utazási irodába, az indulást már tűzték ki. Elmondtam Helennek, és eljöttem hazúról, hogy még vásároljak valamit. Mire hazaértem, Helen halott volt. A szobában minden tükör össze volt törve. Az estéi ruhája széttépve hevert a padlón. Helen ott feküdt mellette. Nem az ágyon feküdt. Először azt hittem, rablógyilkosság történt, aztán azt, hogy a gestapótól ölte meg valaki, de hát az engem keresett volna, nem őt. Csak akkor értettem meg, mi történt, amikor észrevettem, hogy a tükrökön és az estéi ruhán kívül minden sértetlen. Akkor jutott eszembe a méreg, amelyet én adtam neki, és amelyről azt állította, hogy elvesztette. Csak álltam és bámultam, aztán kutatni kezdtem valami levél után. Nem volt Egyetlen szó nélkül ment el. Érti ezt? Igen, mondtam. Érti? Értem, feleltem. Hát mit írhatott volna még? Valamit, hogy miért tette, vagy... Elhallgatott. Valószínűleg búcsú szavakra gondolt, egy utolsó szerelmi fogatkozásra... Valamire, amit magával vihetett volna magányába. Sok sablonos fogalomtól megtanult megszabadulni, de ettől észrevehetőleg nem. Sohasem tudta volna abba hagyni az írást, ha elkezdte volna, mondta. Azzal, hogy semmit sem írt önnek, többet mondott, mint amit szavakkal valaha is kifejezhetett volna. Ezen elgondolkozott. Látta azt a táblát az utazási irodában. Suttogta aztán. A hajó indulását egy nappal elhalasztották. Ha tudta volna, még egy nappal tovább élt volna. Nem. Nem akart velem jönni. Ezért lett öngyilkos. A fejemet ráztam. A fájdalmakat nem bírta tovább elviselni, svarcú úr. Mondtam óvatosan. Azt nem hiszem, felelte. Különben miért éppen az utazás előtti napon tette volna? Vagy talán azt gondolta, hogy mivel beteg, nem engedik be Amerikába? Miért nem hajlandó egy haldoklóra bízni, hogy maga határozza meg, mikor nem bírja tovább? Feleltem. Hiszen ez a legkevesebb, amit tehetünk. Rám merett. A legvégsőkig kitartott, mondtam. Ön miatt, hát nem érti, csak is ön miatt. Amikor megtudta, hogy ön megmenekült, feladta a küzdelmet. És ha nem lettem volna olyan vak, ha nem akartam volna Amerikába menni, Svarc úr, feleltem, a betegséget az sem állíthatta volna meg. Különös mozdulatot tett a fejével. Ő nincs többé, és hirtelen úgy érzem, mintha nem is létezett volna soha. Suttogta. Csak néztem őt, és nem kaptam feleletet. Mit követtem el? Megöltem, vagy boldogtalanná tettem? Szeretett engem, vagy csak egy bot voltam a számára, amelyre támaszkodott, ha éppen szüksége volt rá? Nem találok rá feleletet. Feltétlenül találnia kell? Nem, mondta váratlanul csendesen. Bocsásom meg, valószínűleg nem. Nincs is. Soha nincs más felelet, csak az, amelyet önmagának ad az ember. Azért meséltem el a történetet önnek, mert meg kell tudnom ezt a feleletet. Suttogta. Mi volt az életem? Egy üres, értelmetlen élet? Egy fölösleges ember élete? Egy felszarvazott férjé? Vagy egy gyilkosé? Azt nem tudom, mondtam. De ha akarja, nevezheti egy szerelmes életének is. Vagy ha jelent ez valamit önnek, Akár egy szent életének is. De hát mire valók az elnevezések? Élet volt, nem elég? Élet. De van-e még mindig? Van, ameddig ön van. Már csak mi őrizzük, suttogta svarc. Ön meg én, senki más. Rám merett. Ezt ne felejts el. Valakinek meg kell őriznie. Nem múlhat el. Már csak mi kettőnkben él. Nálam nincs biztonságban. Nem szabad meghalnia. Tovább kell élnie. Önnél biztonságban van. Minden szkepszisem mellett valami különös érzés kerített hatalmába. Mit akar ez az ember? Az útlevelével együtt a múltját is rám akarja ruházni. Talán mégis el akarja dobni magától az életet. Miért kellene önben meghalnia? kérdeztem. Hiszen ön tovább fog élni, Svarc úr. Nem fogom eldobni magamtól az életet, felelte nyugodtan Svarc. Nem, mert láttam a mosolygóst, és tudom, hogy ő még él. De az emlékezete megpróbálja majd elpusztítani az emléket. Szét fogja rágni, fel fogja aprítani, meg fogja hamisítani, amíg alkalmas nem lesz a túlélésre, és nem lesz veszedelmes többé. Néhány hét múlva már nem tudtam volna elmesélni önnek, amit ma elmeséltem. Ezért akartam, hogy hallgasson meg. Önben hamisítatlanul megmarad, mert az ön számára nem veszedelmes, és valahol csak meg kell maradnia, mondta hirtelen vigasztalanul. Akárkiben. Olyannak, amilyen volt, legalább még egy kis ideig. Kihúzott a zsebéből két útlevelet, és eléntette őket. Itt van Helen útlevele is, a jegyek már önnél vannak. Most már van amerikai vízumja is, két személy részére. Elmosolyodott, mint egy árnyék, és elhallgatott. Rámerettem az útlevelekre. Valóban nincs szüksége többé az útlevérre? Kérdeztem nagy önuralommal. Ide adhatja cserébe az önét, mondta. Csak egy-két napra van rá szükségem, hogy átkeljek a határon. Ránéztem. Az idegen légióban nem kérnek útlevelet. Tudja, hogy oda bevesznek emigránsokat. És amíg élnek olyan emberek, mint a mosolygós, vétek volna öngyilkossággal elpazarolni egy életet, amelyet a hasonló barbárok ellen be lehet vetni. Előhúztam a zsebemből az útlevelemet, és átadtam neki. Köszönöm, mondtam. Szívből köszönöm, Svarc úr. Itt van még egy kis pénz is. Nekem már nem sokra van szükségem. Svarc az órájára nézett. Megtenne még valamit, értem. Helent fél óra múlva elviszik. Velem jönne? Igen. Svarc kifizette a számlát. Kiléptünk a lármás reggelbe. Odakint fehéren, nyugtalanul ringott a tezsuna hajó. Ott álltam Svarc mellett a szobában. A széttört tükrök még a falakon lógtak, de már csak a keretük. Az üvegcserepeket eltakarították. Nem kellett volna az utolsó éjszaka mellette maradnom, kérdezte Svarc. Mellette volt. Az asszony úgy feküdt a koporsóban, mint minden halott. Végtelenül zárkózott volt az arca. Nem volt már köze a földön többé semmihez, se Schwarzhoz, se hozzám, se önmagához. Már el se lehetett képzelni, milyen lehetett, amíg élt. Ami a koporsóban feküdt, csak egy szobor volt, és már csupán egyetlen embernek volt fogalma, milyen volt, amikor még lélegzett Schwarznak, De Schwarz azt hitte, hogy már én is tudom. – Még megvannak – mondta. – Még ott vannak a – kivett egy fiókból néhány levelet. – Nem olvastam el őket – mondta. – Vegyél el. Elvettem a leveleket, és be akartam tenni a koporsóba. Aztán meggondoltam magam. A halott nő Svarc hite szerint végre már egyedül csak az övé volt – a másoktól kapott leveleknek már semmi közük sem volt az asszonyhoz. Nem akarta melléje tenni őket, de meg sem se akarta, hiszen hozzá hozzátartoztak. Magammal viszem őket, mondtam, és zsebre duktam a leveleket. Nincs semmi jelentőségük, még annyi sincs, mint egy kis összegű bankjegynek, amelyen egy tányérlevest vásárol az ember. Mankók! Felelte. Tudom, ő nevezte egyszer mankóknak őket, amelyekre azért van szüksége, hogy a továbbiakban hű maradjon hozzám. Érti ön ezt? Fonák dolog. Nem, mondtam. Aztán nagyon óvatosan részvét teljesen hozzátettem. Miért nem hagyja őt végre nyugton? A felesége szerette önt, és ön mellett maradt, ameddig bírt. Bólintott. Hirtelen nagyon törékenynek látszott. Ezt akartam tudni. Mormogta. Meleg lett a szobában. Erős volt a szag, sok volt a légy, odakint sütött a nap. Itt bent meg csak a kialudt gyertyák és a halott. Svarc észrevette a tekintetemet. Egy asszony segített, mondta, nehéz dolog elintézni az ilyesmit egy idegen országban, orvost kellett hívni meg a rendőrséget, elszállították, tegnap este küldték vissza, megvizsgálták, hogy mi okozta a halálát. Tehetetlenül nézett rám. Ő már, már nem egészen ő fekszik a koporsóban. Azt mondták, hogy ne takarjam ki megjöttek a halott szállítók, lezárták a koporsót. Svarc megtántorodott. "Nem megyek, mondtam. Nem kellett messzi menni, sugárzó reggel volt, a szél morogva hajtotta maga előtt a bárányfelhőket, akár egy juhászkutya a bárányokat. Svarc árván elveszetten állt a temetőben a végtelen égbolt alatt. Visszamegy a lakásukra? Kérdeztem. Nem, magával hozott egy bőröndöt. Ismer valakit, aki ért az útlevelek átigazításához? Kérdeztem. Gregoriuszt már egy hete itt van. Elmentünk Gregoriushoz. Svarc számára gyorsan elkészítette az útlevelet, nem kellett nagyon gondos munkát végeznie. Svarc már megkapta az idegen légió egyik toborzó irodájának a papírját, csak a határt kellett átlépnie, a kaszárnyában már eldobhatta az útlevelemet. A légiót nem érdekelte a múlt. Mi lett a fiúval, akit magukkal hoztak? kérdeztem. A bácsikája gyűlöli, de a fiú boldog, hogy legalább a családjából gyűlöli valaki, és nem idegen emberek. Ránéztem a férfira, aki már az én nevemet viselte. Minden jót kívánok önnek, mondtam, vigyázva ne, hogy svarcnak szólítsam. Semmi más nem jutott az eszembe, csak ez az elcsépelt frázis. Nem fogom önt viszont látni, felelte, és ez így van jól. Túl sokat meséltem önnek ahhoz, hogy viszont akarjam látni. Én ebben nem voltam olyan biztos. Lehet, hogy egyszer majd éppen ezért szeretne viszont látni. Az ő elképzelése szerint én voltam az egyetlen ember, aki hamisítatlan képet visz magával az ő sorsáról. De az is lehet, hogy éppen emiatt meggyűlöl, hiszen majd az lesz az érzése, mintha a feleségét is elvettem volna tőle. Ezúttal visszavon hatatlanul, örökre, hiszen azt hitte, hogy a saját emlékezete megcsalja, csak az enyém nem homályosodik el. Elnéztem, amint elindult az utcán, a bőröndel a kezében. Szánnivaló figura, az örök felszarvazott, és az örök nagy szerelmes eleven szobra. De vajon nem mélyebben volt-e az övé az a lény, akit szeretett, mint az ostoba győztesek gyülekezeté. És mi az, ami csak ugyan a méhink? Minek az a sok hűhó olyas mikért, amiket a legjobb esetben is csak kölcsön kapunk egy időre, és minek az a sok fecsegés arról, hogy valamit többé vagy kevésbé a miénk, mikor a csalóka szó, hogy miénk, csak annyit jelent, hogy a levegőt öleljük magunkhoz. Nálam volt egy útlevélbe való fénykép a feleségemről, hiszen akkoriban mindenféle igazolványhoz fénykép kellett. Gregorius azonnal munkához látott. Nem tágítottam egy pillanatra sem menlőle, nem mertem levenni a szemem a két útlevérről. Délre elkészültek. Rohantam az odúhoz, amelyben laktunk. Rút az ablak mellett ült, és a halászok gyerekeit figyelte, akik az udvaron szaladgáltak. – Veszettél? tettél? – kérdezte, mikor megálltam az ajtóban. Meglobogtattam a két útlevelet. – Holnap utazunk! – Más nevünk lesz, nem is egyforma, és Amerikában még egyszer össze kell majd házasodnunk. Jóformán eszembe se jutott, hogy egy olyan ember útlevelének a tulajdonosa vagyok, akit esetleg gyilkosságért köröznek. Másnap elutaztunk, és minden nehézség nélkül eljutottunk Amerikába. De a szerelmesek útlevelei nem hoztak szerencsét nekünk. Rút fél év múlva elvált tőlem. Hogy törvényesen elvállhasson előbb még egyszer össze kellett házasodnunk. Ruth később férhez ment ahhoz a gazdag fiatal amerikaihoz, aki kezességet vállalt Svarcért. Az amerikai nagyon komikusnak találta az egész históriát, és ő volt a tanú a második esküvőnkön. Aztán egy hét múlva Mexikóban el is váltunk. A háború végéig Amerikában voltam. Különös, de érdekelni kezdett a festészet, pedig régebben ügyet se vetettem rá, mintha csak a távoli, halott ősvarctól öröklődött volna rám ez az érdeklődés. Sokszor gondoltam a másik svarcra is, aki talán még élt, s a kettő összeolvadt valami kísérteties köddé, amelyet néha szinte ott éreztem magam körül, sőt az volt a benyomásom, hogy befolyást is gyakorol rám, pedig tudtam, hogy ez ostobaság. Végül is egy műkereskedésben kaptam alkalmazást, és a szobám falán néhány dögárhajzról készült nyomat függött, amelyeket különösen megszerettem. Gyakran gondoltam még Helenre is, akit csak holtában láttam, sőt, egy ideig álmodtam is róla, amikor egyedül éltem. A svarctól kapott leveleket még az első éjszaka a tengerbe dobtam, amikor a hajó kifutott az óceánra, anélkül, hogy elolvastam volna őket. Az egyik levélben valami kis keménységet éreztem, mintha egy kis kavics lett volna benne. Kihaláztam a sötétben a borítékból, és később láttam, hogy egy lapos borostyánkő darab, amelyben évezredekkel ezelőtt megkövült egy foglyul ejtett, nagyon kecses kis szúnyog. Megtartottam, és később is mindenhová magammal vittem az arany aranyköncseppek kalitkájában örökké valóvá dermett kis szúnyogot, amelynek a társait fölfalták, vagy megfagytak, és nyomtalanul eltűntek. A háború után visszatértem Európába. Kisé nehezen ment személy azonosságon visszaszerzése, mivel ugyanabban az időben százával akadtak Németországban rendű emberek, akik elveszteni próbálták a magukét. Svarcról soha többé nem hallottam. Pedig egyszer még osznaprükbe is elutaztam, és érdeklődtem utána, noha az igazi nevét már elfelejtettem. A város azonban elpusztult, Svarcról senki se tudott, és senkit se érdekelt a holléte. Visszatérőben a pályaudvarra, mintha ő ráismertem volna egy férfiban. Utána szaladtam, de az illető egy nős postatitkár volt, aki elmesélte, hogy Janssennek hívják, és három gyermeke van.